Ein deutsches Märchen. Der Zaubertopf Diese Geschichte handelt von einem Bauern und seinem Zaubertopf. In einem weit entfernten Dorf lebte ein Bauer namens Rama. Rama war ein guter und weiser Mann. Ihm gehörten ein paar Hektar Land. Obwohl er ein guter Bauer war, hat sein Land nie Getreide produziert. Während andere Bauern geerntet und gesät hatten, Er pflügte und flügte und flügte Rama, aber seine Farm blieb immer unfruchtbar. Oh Rama, warum pflügst du jeden Tag? Auf diesem Land ist schon seit Jahren nichts mehr gewachsen, weißt du? Du solltest das verkaufen und dir Land kaufen, wo alles besser wächst. Oh Bruder, dieses Land gehört unseren Vorfahren. Früher haben sie hier immer etwas geerntet. Ich muss etwas falsch machen. Ich werde es weiter versuchen. Äh, ich wünsche dir alles Gute, mein lieber Bruder. Rama wollte sein Land nicht um jeden Preis verschenken. Er verbrachte Tage ohne Essen. Er aß Früchte, um zu überleben. Jeden Tag ging er hin und pflügte die Erde. Ich werde pflügen, bis ich herausfinde, warum mein Land keine Ernten einbringt. Ich sehe jedes Jahr. Aber wohin gehen meine Samen? Rama hat geflügt und geflügt. Ah, ich bin total erledigt. Ach. Rama hatte das ganze Feld geflügt. Es war später Nachmittag, als er endlich daran dachte, sich auszuruhen. Rama war nun zu hungrig, um das Flügen fortzusetzen. Er war kurz davor, mit dem Flügen aufzuhören, als seine Hacke etwas tief im Boden traf. Hm, was ist das denn? Hört sich nach einer Art Metall an. Oh, »Was für ein riesiger Topf! Seltsam! Wer würde einen Metalltopf so tief in einem Feld vergraben? Das macht keinen Sinn!« äh, Rama war wütend, weil äh. er seine Energie wegen nichts vergeudet hatte. Er warf seinen Spaten in den Metalltopf und setzte sich in den Schatten des Baumes. Ach, »Ich glaube, ich muss das Land verkaufen. Ich kann nicht immer hungrig bleiben. Dieses Land wird mir nie etwas geben.« Rama ruhte sich im Schatten aus und aß die Früchte, die er für sich selbst gekauft hatte. Sie waren weitaus weniger, als der Hunger den Rama verspürte. Er saß über eine Stunde lang da und dachte über sein Land nach und bemitleidete sich. Er wusste, dass er das Land weggeben musste. Er hatte keine Wahl. Ich muss jetzt stark sein. Dieses angestammte Land muss verschenkt werden. Hm. Ich muss nach Hause, bevor es dunkel wird. Als Rama zurück zum Topf ging, um seine Hacke zu nehmen, war er schockiert, als er sah, was passiert war. Was? Wo kommt das her? Ich habe doch aufgepasst. Rama fand heraus, dass der Pott jetzt 100 Hacken hatte, genau wie die, die, die seine war. Er konnte nicht sagen, welche Hacke ihm gehörte. Das kann nicht sein. Das ist ein Zauberkessel. Ich werde etwas versuchen. Rama nahm die 100 Hacken heraus und legte eine einzelne Traube in den Topf. Er traute seinen Augen nicht. Aus dieser einzelnen Traube wurden jetzt 100 Trauben. Das ist in der Tat ein magischer Topf. Ich kann das nicht glauben. Lass mich diesen Topf nach Hause bringen. Oh, ist das schwer. Ich muss ein Seil nehmen. Rama band ein Ende des Seils an den Topf. und das andere Ende an seine Taille. Dann schleppte er den Topf nach Hause. Als er es erreichte, dachte er über andere Dinge nach, die er in den Topf legen konnte. Zuerst nehme ich ein Ei. Ich bin sehr hungrig und habe nur sehr wenig Obst gegessen. Rama ging schnell auf den Markt und gab alle seine Ersparnisse aus, um ein einziges Ei zu kaufen. Dann legte er das Ei in den Topf. und Drehen war der Topf voller Eier. Rama war sehr glücklich. Er kochte zwei Eier für sich selbst. Ah, sowas habe ich noch nie probiert. Aber was mache ich mit den anderen 98 Eiern? Oh, ich kann auf den Markt gehen und sie verkaufen. Rama erkannte dann, dass der Topf ihm nicht nur Nahrung zum Essen geben, sondern ihm auch helfen konnte, Geld zu verdienen. Nachdem er alle Eier verkauft hatte, benutzte Rama den Topf für verschiedene Dinge. Wenn er Tuch brauchte, legte er ein kleines Stück Tuch hinein und der Topf gab Tuch, um Kleider für mindestens 15 Personen herzustellen. Wenn er Hemden brauchte, legte er ein genähtes Hemd in den Topf und der Topf verteilte 100 Hemden. Auf diese Weise begann Rama, Körner, Früchte, Tücher und sogar Gewürze in den Topf zu legen. Der Topf gab immer wieder viele Dinge. Dorfbewohner wunderten sich über den Erfolg des Bauern, doch niemand konnte die Wahrheit herausfinden. Rama versteckte seinen Topf immer gut in der Ecke seines Hauses unter einem Tuch. Eines Tages dachte Rama daran, seinen Pott zu testen. Er stellte ein Hühn hinein und wartete, um zu sehen, was passierte. Plötzlich sprangen 100 Hühner aus dem Topf und flatterten mit den Flügeln. Ramas Haus war jetzt voller Hühner. Überall waren Hühner. Oh, warum habe ich nicht einen toten Fisch stattdessen eingesetzt? Oh, wie soll ich so viele Hühner fangen? Drama lief ihnen nach, aber es waren zu viele. Sie saßen auf seinem Tisch, flogen auf das Pfeibett. Einer flog und setzte sich auf seinen Kopf. Oh, unter da. Kommt alle her. Aber die Hühner waren verängstigt und verstreut. Überall. Plötzlich. Oh nein, wartet! Eines der Hühner flog und setzte sich wieder in den Topf. Und wieder sprangen hundert Hühner heraus. Oh, aus meinem Haus ist ein Hühnerstall geworden. Was soll ich nur tun? Rama bedeckte dann schnell den Topf und bewahrte ihn in einer Ecke seines Hauses auf. Dann rannte er aus dem Haus. Alle Hühner folgten ihm. Die Dorfbewohner waren überrascht zu sehen, wie so viele Hühner aus Ramas Haus gelaufen kamen. Oh, so viele Hühner. Ich muss mir genau überlegen, wie ich ihn benutze. Aber Rama hatte nicht bemerkt, dass der Soldat eines Königs ihm zuhörte. Er hörte von dem Topf und rannte zum König, um die ganze Geschichte zu erklären. So viele Hühner aus einem Topf? Wie ist das möglich? Das muss ein magischer Topf sein. Bringen Sie Rama und den Topf sofort hierher. Der Topf gehört in die Schatzkammer. Rama wusste, warum der König ihn gebeten hatte, den Topf zu holen. Der König ist zu gierig. Er will den ganzen Reichtum nur für sich haben. Bring mir den Topf. Das ist ein großer Topf. Hm. Mmh. Aber wie kann dieser Topf so viele Hühner hervorbringen? Lass mich sehen, was in dem Topf ist. Oh nein, tun Sie das nicht. Aber es war zu spät. Als der König sich hineinlegte, rutschte er aus und fiel in den Topf. Jetzt waren es hundert Könige, die aus dem Topf kletterten. Bevor irgendjemand etwas sagen konnte, fingen sie alle an, miteinander zu streiten. Es ist mein Trug. Geh nicht darauf. Nein, es ist meiner. Ich bin der König. Nein, das ist mein Königreich. Der ah. Saal war voller Könige. Rettet unseren König. Ja, äh, äh, aber welcher ist unser? Die Soldaten konnten ihren wahren König nicht finden. Und innerhalb weniger Minuten töteten sich die Könige gegenseitig. Der Palast trauerte, denn nun hatte das Königreich niemanden mehr, der regieren konnte. Rama erkannte bald, wie gefährlich der Topf war. Er rannte auf den Topf zu und knallte ihn auf den Boden. Er war traurig, dass er seinen Zaubertopf verloren hatte. Aber Rama besaß nun ein Land, auf dem Getreide gedeihen konnte. Er begann mit der Landwirtschaft und führte ein zufriedenes Leben.